але й закінчувалося безторботне дитинство Наталочки. Все начебто готове. Придбана шкільна форма, оформлені папери. Бракувало одного – самої першокласниці. Цим Софія не дуже журилася. Привезе її Ігор, нікуди не подіне. Але часу для Максима залишилося обмоль. В нього теж починалося навчання. Максим був таким гостем, який не створював проблем. Навпаки, з ним було легко і просто. Сама з собою десь бралася вода, кудись зникало сміття, і головне – повсюдно панував спокій. Організований і пунктуальний до педантичності, Максим зранку в голос планував робочий день о десятій йдемо туди, о дванадцятій повертаємося, до другої відпочиваємо, потім, і так до вечора. Все рухалося спокійно, за порядком, без поспіху і настигання, як частенько бувало. Одне турбувало Софію. Як познайомити Максима з Наталочкою? Чи сподобаються вони одна одному? Чи знайдуть спільну мову? а раптом донечка не захоче, щоб до мами приходив, приїжджав чи прилітав чужий дядечко. Питання розв'язалося само собою. Вранці Софія вийшла до крамниці, а Максим залишився пильнувати борщ на плиті. Коли повернулася, застала на ганку велику торбу з речами Наталочки – Майбутня першокласниця гасала поміж деревами за Максимом, який спритно уникав переслідування. «Аго, дітки, мама прийшла!» – гукнула Софія. Донечка кинулася до матері, скучивши після тривалої розлуки. Максим ніякого позирав з-під лоба то на свою маленьку подругу, то на її сувору матусю. «Ми тут трішки погралися». «Дітла ви, Максими», – пригорнула донечку Софія. Премудра донечка не спитала, хто цей вусатий дядьку. Може, знала, що у мами, яка завжди все знає, немає відповіді на це просте запитання. Ні простої, ні складної. Перше вересня вперше за багато років не було для Софії робочим днем. Їй належала відпустка. Проте Максимові мандри закінчилися. Всього п'ять днів тривало це несподіване гостювання. За ці короткі дні він непомітно увійшов до їхньої маленької сім'ї, зайняв у ній своє місце, і от тепер, після від'їзду, воно залишилося порожнім. Краще б ми попрощалися там. На пероні вокзалу, думала Софія, мордуючись порожнечею на широкій канапі, де сиротою біліла непотрібна друга подушка. Того ж самого дня, що й Максим, поїхала і Вікторія. «Усі мене залишили», пожаліла саму себе Софія і подалася до лікарні. «Візьму чергувань побільше». «Не байдикувати ж цілий місяць!» Ганна Петрівна зустріла її раду. Вона саме приймала хворих у жіночій консультації. «Ходіть сюди, Софієчко. Допоможете мені розібратися з хворою?» Софія, удавши професорку, опитала і оглянула хвору. «Нічого складного, Ганна Петрівна. Кіста яєчника». Гадаю, ендометріоїдного генезу. Подумати тільки, такий простий випадок студентові зрозуміло. А Зава не змогла розібратися, кликала на допомогу. Старіє чи що? Старіє. За тих два місяці, що вони не бачилися, Ганна Петрівна змінилася до невпізнання. Зникли рожеві м'ячі кищичок, обличчя посіріло, обвисло. Взялося з моршками. Навіть милі сиві кучерики на скронях, що ніяк не хотіли ховатися під білу лікарську шапочку, стерчали вже не так задерикувато.